Na kutano walipo msonga wakilisikiliza neno la mungu. Yeye alikuwa misimama kando ya ziwa Genesareti. Hakaona viombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvu wamitoka wanaoshe nyavu zao. Haka ingia kareka chombo kimoja ndicho chake Simon. Haka mtaka, hakipeleke mbali kidogu na puwani. Haka keti... Haka wafundisha makutano alichomboni. Hata halipo kusha kunena, halimuambia Simone. Tueka mpaka kilindini. Mkashushe nyavu zenu mvweza maki, Simone akajibu akamuambia. Buwana mkubwa, tumefanya kaza kuchosha usiku kuja. Tusipata kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi, walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno. Nyavu zao, zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono wa shirika wao, walio kuwa katika chombo chapili, waje kuwasaidia. Wakaja, wakavijaza viombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Simone Petro, alipoona hayo, aliyanguka magotini pa yesu, akisema. Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mnye zambi buwana. Maana alishikuwa naushangao? Yeye na, na watoto yokuwa pamujanai, kwamba babu yawinguwa samaki wajopata na kadalika yako buna Johanna uwanaweze bidaiyo, wajokuwa washirika wa Simon. Yesu kamambia Simon usio gope, tangu sasa utakokiwawatu, hatari walipokuisha kuvia gesha pana vyombovi yao, wakacha vyote wakamfuata. Ikawa, alipokuwa katika moja wapu wa mijile, tazama, palikuwa na mtu wa mijia ukoma. Nae, alipomona Yesu aliyanguka kifudifudi, haka muomba kisema. Buwana, ukitaka waweza kunitakasa. Nae, haka unyosha mkono wake, haka mgusa kisema. Na taka takasika, na mara ukoma wake ukamundoka. Haka mkataza simuambie mtu ila nenda ukajionyeshe kwa kuhan, ukatoe kwa ajire kutakasika kwako kama Musa alivuamuru, iwe ushihuda kwao. Lakini habari zake zikazidi kwenea, wakakutanika makutanumengi wamsikilize na kuponyo magonjwe yao. Lakini yeye alikuwa kijepua, hakaenda mahali pasipokuwa na watu wakaomba. Ikawa siku zile moja wapo alikuwa kifundisha na mafarisayo na walimu watorati walikuwa meketi hapo. Waliotoka katika kilakijisha galilaya na uyahudi na Yerusalem. Na wezo abuana ulikuwa hapo wapati kuponya. Natazama wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupoza. Wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake, はた、わりぽ a さなふさしやきゅんぷれかんだに、こわぎりりりりりこんで a らわと。わりぱんだ、ぎゅやだり、わかんぷちしやきゃきかまとふりゃぎゅう。わかんし o うしゃいえいえなきてんだちゃき m b i a e んべりゃいえそ。なえ、ありぽいおなえまにやお。ありもんびやえら a s i wali wandishi na mafarisayo. Wakaanza kuwojiana wakisema, Ninani huyu asemae manenu ya kukufuru? Ninani yawezae kusamee dhambi sipokuwa mungu peke yake? Na yeso alijua hoje zao. Akajibu wakawambia, Mna hojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi nilipi. Kusema umisamehewa dhambi zako au kusema ondoka wende. Lakini mpate kujua ya kwamba, mwana wa adamu. アナヨンブリ、ドニ、um ah、a ニヤクサメ、ザンビ、アリモンビアユレモニアコポザ、ナコンビア、オンドカ、ウギトゥイケ、キタンダチャコ、ウカエン d ザコ、ニュンバニ u ワコ、マラヒ k アガシママン k レアオ、アカ m トゥイ u キラリチョキラリア、アカエン a ザケ、ニュンバニ h ワケ、a w ウ t e ムト k a ザムング、ウシャンガオ、ウカワシカウォテ、ワキムトゥコザムング、ウカギアホフワキセマ。レオトゥミオナマンブヤ a ャボ。 Baada ya hayo wakatoka, haka wana mtoza ushuru ujinalaki lawi, ameketi foro dhani yaka muambia, nifuate, haka acha vyote yaka ondoka, haka mfuata na lawi yaka mfanya karamu kubwa nyumbani mwake, palikuwa na mkutano mkua watuza ushuru na watu wengineo walio kuwa ameketi chakulani pamuja nao. Ikawa mafarisayo na wandisho wao kwa nuunikia wanafunzi waki wakisema. Mbona mnakulua na kunywa pamoja na watu za ushuru na unye zambi? Yesu akajibu wakawambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali unye zambi wapate kutubu. Na wakamwambia, wanafunzi wa Johanna hufunga mara nyingi na kuomba dua, na kathalika wanafunzo mafarisayo lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Lakini yesu haka wambia, jee, mwaweza kuafanya wafunge waliwalikuwa rusini, hakiwapo buwana arusi pamoje nao. Lakini siku zita kujia watakapo ondolewa buwana arusi, ndipo watakapo funga siku zile. Haka wambia na mithali, hakuna hakataikiraka chavazi jipia na kukitia katika vazi kuku, na kama kitia hamilikata lilejipia, Na kilikiraka chavazi jipia hakilingani na lilevazi kuku. Wala hakuna mtu watia edivai mpaka katika viriba vikuku. Na kama kitia, ile edivai mpia itavipasua vile viriba. Divai yenyewe itamuagika na viriba vitaribika. Lakini, divai mpia sharte kutiwa katika viriba vipia. Wala hakuna nyua edivai ya kale akata.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 The raisi kuwa fikia wataja wengine na kuwa bei raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri, hasa kama Southine Jumba vinavtia former entertainment tunaiyeweza kazi hiyo, tunatimu inaiyeweza kukuishauri, kukuandalia, lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timu hiyo. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao metsoboto kufanya kazinasi na kupata mrefeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu ni tenganiza diwa makala zawasifo yaniprofile kuwatubinafsi au tasisi. Matangazo yabia shara makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini nipa kutenganiza makala ma lumuya sherai zandoa send off na mikutano balimbali.